Cântec în doi, autor, Lucian Blaga. Și vine toamna iar, ca după un psalm maminul. Doi suntem gata să gustăm cu mierea amestecat veninul. Doi suntem gata să ajutăm brândușile ardorii să înflorească iar în noi și în toamna aceasta de apoi. Doi suntem când cu umbra lor ne impresoar în lume norii. Ce gânduri are soarele cu noi, nu știm, dar suntem doi. Lectura. Maia Martin.